Soa... Ah, Al... Ya, ya, ya. ya, ya. Kaixo, ongi etorriak gure uinetara, ongi etorriak bidazoa atxak saio berri ontara, eta, benuk, ba, gaur pozaren pozez gaude zeren ere maketak. Euskal maketak atal e, ontan e, sartuko gara ia betero bezala ba, maketa beti bezala, ba, kutsan eskua sartu dugu eta maketa eskuk kada bat hartu dugu, ba, gaurkoan, e, ba, zuei, zuekin entzuteko, zuei erakusteko edo, ba, oroimenean e, o, maketa hauek e, gogora hazteko ez ahasteko eta beno ba, hemen gaude asteko gaur animabili taldea entzun dugu noiz arte abestiarekin animabili taldea Tolosakoa genuen eta beno ba, e, badirudi bukaera taldearen e, jarraipen bat e, bezala agian ezen ola pentsatua baina horren eh, joxi ubedaren ahots eh, ba, ba nahiko berezgarri horrekin eh, ba, ba dirudi holako ba, orako, ba jarraipen bat edo bueno hemen ikusten dut haien parteideak zirela Natalia Jokin eta Josi eta agian Humus taldearentzako ba astapen bat edo asiera bat izan zen Animabili taldea ere Animabili taldeak berez etzuen e, askorik iraun eta nik dakizenez e, maketa maketa bakar bat kaleratu zuetzen, hau hain zuzen ere E, sei abestiz osaturikoa eta milabartzireun eta larogeita malau garren urteko apiriak amaik, amaik, amaik, eta mairuan, e, amadeus studioetan e, Paco Flores teknikari zela grabatua izan zen, beno, urte hauetako ba, maketa grabatzaile klasiko klasiko bat edo epa kaset guztiak erotze zaizkidala orain. Lasai, lasai, La e, anima bueno, e, bukaeraren jarkor e, horretatik ba pausu bat e, gehioa ematen du zeren hemen ba metal loinuetan eta ba, baita halako esperimentazioan e, sartu ziren eta entzun dezagun e, anima biliren e, beste abesti bat. animabili eta haien maketa bakarra entzun dugu orain goan zombi baten antzera izeneko abestia Tolosan egon gara eta Tolosatik e, ba, trintxerpea aldera joango gara beste maketa bat entzutera. Hadoen alkoalien da muertu. Pesadilla infernal Con una terrible diferencia De esta pesadilla No podrás escapar Esta pesadilla Se llama cruel raridad No llaman atas por lo de Comasas algo de su parte a vida Primero podido estudiar Para después reventarte a currar Siempre te una sonida Que no entendía tus ideas Saleia, da moglie. Qui calcoliamo se lo arrivo sabato martedì o sca ben 3 la sua morte, devo morire per Tu pesadilla va a culminar Todo se vuelve de color negro Oa ki empeza a confinar Ode vidas ya ha probado, casi sin dar Que muestra, si salgo despues O podrás comprobar ba hauek ira ez dezesus genuen e, genituen eta beno oraindik e, noizbenka jotzen e, jarraitzen duen taldea badirudi ba haien ba, agurreko diska grabatzeko asmoa dutela ez dakigu oraindik e, baino Hori dirudi eta beno ba badirudi izango dugula aire Jesus ikusteko eta entzuteko ba azken eh, aukera batzuk ira Jesus ba eh Bađoño azkarren, Doño Bizkorren eta eta energikoen eh, ba klasiko bat dugu gaur egun, baina o oh, mieroe izeniko maketa honekin eh, hasi ziren Maketa hau e, Mila berratzen talarrogeita Maikako guztaiak Ogeian, larun bata Bai, e, grabatua izan zen Arkeren e, lokalean eta beno Fede I Iñak eta Iñakik grabatu zieten eta ba iradetzesuz berak e, ba e, zuen. Hau da, auto ekoiztutako lokalean autoekoiztutako maketa bat izan zen, ba iradetzesuzen lehen e, maketa hau. Iradetzesuz taldea miatzun eta margarren urtean ustez soltzen dela Trintxerpen eta hasiera hontan noski fres haotxetan e, fres gerora ba, hainbat taldetan ibilitakoa e, izan dena ba, talde pila batetan e, beno, alako Green Corearen e, ba, Euskal Herriko ba, hain zindarietako bat e, dugu, irendezuz hori taletako bat da, baita taldea eta beste haunitz e, talde, hau haotxetan, azizen e, Diego Gitarran Ángel Basuan, eta Alberto Baterian gerora ba, jende gehiago pasa zen Aldaketak eta Bar izan ziren baino jarrai dezagun ira ez dezutzen leen maketako bestea besti bat entzuten. Zaragoz <totipen> La hola. la regat, la rota! Ba, ben genuen ira, ez ez ustaldearen las rejas e, abestia, ba, beti abesti azkar abesti indartxu, eta abesti motzak, horregatik e, bi beharrean ba, gehiago entzungo ditugu. Normalean atalontan, maketen atalontan, maketa bakoitzeko abesti pare bat entzuten ditugu, baina maketa as, au, asko guztatzen zaidanez eta abestiak motzak direnez, ba abesti gehiago entzungo ditugu. Beraz, ordua, ira et De Jesús. ¡Me de ¡No, no ¡No no, me importa! Los verdaderos vidas y nada Baimengen nuen, ira del Cesusen beste abesti motz bat, ira del Cesus eh, deituriko ia eta ben on ikusten e, denbora luz ustenen hau izan zela fresen e, lehen taldea, baino badiudi aurretik beste talde bat izan zuela koprofagia izenekoa mitzeneta urgeita zortzigarren urtean sorturikoa hauek ere badoinu azkarretan e, fresen talde e, guztiak e, bueno, gaur egun gehienak e, bezala. Eta, e, bueno, baino, koprofagia, gaur ez gu koprofagia, e, bai, e, zerbait grabatu zuten, non haien labesti gaienak, abesti guztiak bildu zituzten, e, ira edezezu sekin ere elkarbanako kasete batean, kaleratu zuten lam batean, baina nik uste nahiko gutxi jozuela, nik bentsatez dituen, ni hoy e, ikusi edo ez dut gogoratzen bentzat eta baino bai gara hontan e, ira dezetsut hainbat e, aldiz ikusi ni ba, haien e, zuzeneko potentearekin ordoa ba gaurkoz ira dezetsuzen entzuko dugun azkenekoa bestea con lo puerto abierto no me permito soled si no te niego el sorbo por lo poder vivir dale dame mi billete dale que no lo sufrir dale que por dinero se quedó a reír de mí No quiero ser más esclavo, no quiero saber ti Hemen ba, genuen, nadie abestia ba, ira edezezu zen eh, lehen eh, maketako homi eroe, izeneko lehen maketako ab abestia. Zera, ba, abestionek eh, abesti maketa honek eh, amabost abesti biltzen zituen, eh, eta haien ba, gitarra gitarra jolea Diego izenekoa ere beste talde batean zebilen, eh, hau da? Ba, bai, lehen agipaturiko Diego, eh, ida, de Cesus, taldeko gitarra jolea, ba, talde honen abeslaria zen. Ke putada! Ez keputada da taldea, ez dute besterik esaten. Keputada da ditzen zen, lasarteko taldea hau, estas dauz muertoa bestia izan dugu, e, entzun dugu, eta estas muerto deitzen zen, e, maketa maketa hau, ere, maketa hau miagatzen un, talarrogeita, mabian, garabatua izan zen, e, ustaian, hogeita iru geitaloguz, eta hogeita zazpi egunetan, ustaiako egunoietan, System Studioan eta beno e, marra besti inguru ditu maketa honek eta beno, ba, beste bat entzungo dugu maketa ontako beste abesti bat tú en eh, qué putada libertad de eh abestiarekin, eta talde hau ba laro gehigarren marka dako babukaera aldean sortu zen, baina orain entzun degun maketa guztu dut e, kaleratu zuten lehenengo maketa izan zela, ez, ez dut daturik bentsat, e, aurretik beste zerbait kaleratu zutenik, baina bai beste bigarren maketa bat e, kaleratu egin zuten, eta hori da orain entzungo duguna. menge keputadaren bigarren maketako abesti bat e, ahora izenekoa eta beno, lehen maketari buruz ez dugu esan, ba, ba, presentazio no, oso txukuna zuela, e, bueno, bi maketak marroi kolorekoak dira, ba, bak izue garai batean egiten ziren gauza arraroak eta, baino txukuna da eh, oso txukuna, zeren zerren barrutikan baditu la, irekitzen den horria, ba, itzekin eta bar a, e, koloretako argazkiek eta beno, ba, bigarren eh, maketa hau pixka taldatzen da, e, zeren hau txuribeltzean da, beno, hain e, zuzen ere marroi txuriz, edo nuke edo alako sepia baten antzekoa, eta a, azaleko marrazkia nahiko antzeko da, da ere kolorez eh, aldatzen da, baina antzekoa da eta bigarren maketa hau parakedar bien deitzen da eta hau urte bat beranduago grabatu zen, hau da miabatzen talarrogeita mairuko abuztuan Baita ere Donostiako Sistem Estudioan, beraz, e, bai produkzioa, bai estiloa, denam nahiko antzekoa dugu. Zera, e, keputa da taldea, piskate.rock, rock urbano, horre, inguru hortan e, mugitzen zen eta badirudi 3. maketa bat ere grabatu homen zutela ba baina inoiz kaleratu ez zena guk e, bigarren maketa hontako beste abesti bat entzuko dugu ohitura den bezala keputada taldearen e, mundo pobre entzun dugu e, bigarren maketatik eta ba, keputadaren bi maketa entzun ditugu beraz oraingoz nahikoa dugu alde batera utziko dugu lasarteko talde hau eta oihartzun aldera joango gara multimik Bai, bai, hoi joan gera, eta hauek bai rok urbano edo jarrok horren e, inguruan mugitzen zirela, bai, barrikada eta olako... Ba, taldeak e, egiten zuten horretara. E, ba, e, hauek oi ziren e, esan bezala, eta maketa hau bakarrik e, kaleratu zuten. Maketa hau kaleratu eta gutxira taldeak gutzi egin zuen, baino aurretik e, mugimendu haundia izan zuen e, taldea genuen. E, Segi abesti ditu, maketa honek e, keharrak soilik e, deitzen da, eta amadeus estudiotan e, grabatua izan zen maik alagoetan mabi aldera esango nuke, menez dator, baino horren guru izan e, izan zen e, bitxia da zeren nahiko produkzio ona du eta beno, estudio berdinetan ba, hainbat gauza e, irten ziren, ez da kaskarza marra batzuk, eta baina nahiko produkzio ona eta landua zuen, e, gara Eko, txo, basuan, xanete, gitarran, rikar gitarran, xabi azkue, baterian, osatzen zuten e, talde hau. Larrogei garren amarkadaren bukaeran, larrogei eta behatzen edo sortutako taldea genuen... E, eta hasiera batean 7de leña deitzen ziren Gerora keharrak e, izenara e, aldatu ziren non gehien zertu gehienak izen honen pean e, eman zituzten bazuten errepertorio ba, luze chamarra abesti pila zituzten e, ba, onda ontan gehienak eta nahiz eta maketonek produzio ona izan ba, uste dute z duela... Artzen taldearen e, izaera nik izango nuke talde honek e, potentzia gehiago zuela, baita ere onak ziren baino potentzia gehiago e, zuten. E, Sanduta asko mugitu zirela baino batez ere haien e, zonaletik ez e, garaiko, oi hartzungo eta errenteriko ba, kontzertu gehienetan e, jotzen e, aritu, aritu ziren. Bada bitxikeri bat, non em, bazen izango e, nuke Euskararen eguna edo aikak antolaturiko kontzertu bat, non e, Euskaraz abesten zuten... E, taldeak parte hartzen zuten. Keharrak naiz eta abesti gehienak gazteleraz egin egun horretarako e, abesti guztiak e, euskaratu zituzten eta euskeraz abestu zuten e, kontzertu hartan. Tira, gu guazen keharrak taldearekin eta entzun dezagun haien maketako beste abesti bat. ena badidu nire kaseta ba, izoratu xamar dagoela, ez dagoela behar den egoera onenean lastima, lastima zeren bueno, kearrak e, naiz eta ez nire estiloa izan e, ba, atsegin nuen e, talde bat e, genuen kearrak taldea. Eta ez gara oso urtira joango eta ohi hartzundik errenterira joango gara. Me sacó de las pies. ¡Dios mío de las pies! ¡Vigilancia te fundió! ¡Ay, me sacó de las pies! My God! My God! ¡De los cuello. Están para ti. de las pies! My God! My God! My God! Súper bueno. De abrimos de <risa> Y ahora sí, vamos a volar, como no se llegar. Vamos a ver eh, las piedras. Oui, partout touto. Ah, las piedras. Hoy todo, Ba, hemen errenteriako honako putzua talea genuen, haien eh, lehen, maketan los animales necesitan su piel. Tu no, ez eh, eh, deituriko abestia. Maketa hau zuzenean eh, grabatua izan zen, miratzen talar hogeita amabiko, otxaiaren hogeita E, beno, lehen e, haipaturiko maketa kearrakena bak progunzia ondiarekin eta beno, bau ba, dat batekin e, garabateriko zuzeneko bat genuen bakoitzak ahal duen moduan materiala kaleratzen zera ba, talde bitxia dugu hau honako putzua zeren beno e, parte dititza desberdinak egon dira eta baita musikaneko desberdina egindute, haien e, garai desberdinetan Hasiera e, batean e, zakin non de Montre izan dezake da e, baina banuen halako kaset bat haien e, zuzeniko abesti batzuekin e, izango nukeiotzeneta laurogeita maika aldera non e, taldeak e, ba, betiko instrumentu etaz at ba saxofoi batekin e, jotzen e, zuten. Gero saxofoi ja utzi ta saxopoilari horrek uste dut bateriara sartu zela e, eta maketa grabatu zuten e, garaio hontan e, Igor baterian, Sergio gitarran, Eh, hainoa batzuan eta azier haotxetan eh, ziren. Eta, beno, ola, hogei abesti inguruko ba, maketa hau kalertu zuten, gara jontan eh, nahiko taniko sintuen zuzenean eta asko atsegin nuen, eh, talde hazen, noski zuzeneko honek ez die batere justiziarik eh, egiten, baino mm, talde bikaina zen zuzeneko apartak zituzten hau e, bakoitzak bereari e, deitzen da, eta gerora a, ba, aldaketa batzuk e, egontziren, e, bai baterian, e, zerena xera bezlaria bateriara pasa zen igor joan egin zen, eta pato haotsetan zartu zen, eta ba, nahiko aldatu zuten nahiz eta punkean jarraitu, nahiko aldatu zituzten haien mus, musika eta baita haien e, itzak egiteko Modua. Eta nik maketa honekin gelditzen naiz e, askos gehiago guztatzen zitzaidan, baina bueno, hori nire iritzia da soilik. Gero e, ba, ba, formazio horrekin diska bat, zede kompaktu bat kaleratu zuten, bakoitzari berea izene, izenea zuena, a, a, maketa bakoitzak bereari idaitzen da. Eta, bueno, gero beste aldaketa batzuk egon ziren eta ja musika zeharo aldatu zuten eta badirudik geroago utzi zutela baina entzun dezagun e, zuzeneko maketa hontako beste abesti bikain bat. Betartek, betartek GAOB maar zatia Galokasunagan egularas guida G televizora sa Hoher alsur èk ask質 Varganen ja Organization Er zudare zudare zudare zudare zudare zudare zudare zudare zudare zuzeneko maketa bat da Soiliek soinu askarrarekin baino asko maite dudane maketa da Pentsa, abesti hauek era desente batean edo grabatuak izango balira ba gogoangarri izango zen e, zerbait I, izango zen pena bat e, abesti hauek e, grabatuak izan ha beno pentsatzeneko hau kaset formatuan kaleratu zuten eta hori ba, nahiko ona da onako putzoa taldea e, errenteriatik eta Gipuzkoatik atera gabe gaurko saioa nahiko Gipuzkoarra atera zaigu eta ziren ez, ez gara Gipuzkoatik atera eta Gipuzkoa barrenera ez gera joan ez da ere ba, hemen gipuzkako e, eki aldean e, mugitu gara gehien bat e, beno asieran jari dugun e, tolosako animabili taldea ezik ba, bueno, guazen e, gipuzkoa barnek aldera. Puzkoa barne kaldera sartu gara, ba, legazpira hain zuzen ere, eta bertako e, jotakatu taldea entzun dugu e, melapela lehen zatia izeneko ba, maketa e, entzunaz, hau jotakatu talearen e, bigarren e, maketa, izan zen, nik ezagutu nuen lehena bentsat, baino bigarrena zen, eta mi bat zireun eta marreko azoraren ogeita lauan grabatua dago, egun e, bakarrean Beste bestiak entzun da, ba, ikusten da zergati dagoen egun bakarrean grabatua zeren badire olako ba, denbora akatz batzuk eta ba, bueno, garaien egiten ziren gauz, gauzak ziren, baino maketa honek naturaltasun osoa du gainera indar e, indar indarrrako du eh, guztat, beti gustatu izan zait maketa hau eta entzun degun eh, abestia hau libre izateko abestia bat zigurrenik eh, ba, JKatururen eh, abestirik onena izango da bere nire ustez nire uste apalean eh, behintzt eta beno talde hau larogeigarrena markadan hasi zen milatzeneta laurogeita zazpien guruan esango nuke, eta bai zuzenean ikusi, ikusi nituen ere, zuzeneko potentea zuten legazpin bertan ikusi nituen, eta noski legazpiar guztiek haien e, e, abestiak e, sekizkiten, beraz e, ba, alako zonaldeko ba, talde potente bat izan ziren, jokatu taldea denborarik ez dugu, beraz jokaturen bat bi irulau abestiarekin utziko zaituzte gu, rengo arte! Baderona, Baderona, Baderona, vos café, vos café, Barcelona, Barcelona, Barcelona, Baderona, Baderona, ¡Ay, Aurelia, te digo ni ca! Para pa tu café, tú ten. Policía, te dictará macho, tengo y Oye yeah! yeah! que chingón, oye, esta tu a pisto el barroque, carajo